קדמה, מזרח השמש, על גבול כסלות תבור, ויצא אל הדברת, ועלה יפיע. ומשם עבר קדמה מזרחה, גיתה חפר עיתה קצין, ויצא רימון המתואר הנע. ונסב אותו הגבול מצפון חנתון, והיו תוצאותיו גיא יפתח אל. וקטט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 ואנחרת, והרבית, וכישיון, ואבץ, ורמת, ועין גנים, ועין חדה, ובית פצץ. ופגע הגבול בתבור, ושחצימה, ובית שמש. והיו תוצאות גבולם הירדן, ערים שש עשרה וחצריהן. זאת, נחלת מטה בני שכר למשפחותם, הערים, בחצריהن. ויצא הגורל החמישי למטה בני אשר למשפחותם. ויהי גבולם חלקת וחלי ובטן ועכשף, ועל המלך ואמעד ומשעל. ופגע בחרמל הימה ובשחור לבנת. בשב מזרח השמש בית דגון ופגע בזבולון ובגיא יפתח אל.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 ואיילון, ויתלה, ואילון, ותמנתה, ועקרון, ואלתקה, וגיבדון, ובעלת, ויהוד, ובני ברק, וגת רימון, ומי הירקון, והרקון, עם הגבול מול יפו. ויצא גבול בני דן מהם, ויעלו בני דן, ויילחמו עם לשם, וילכדו אותה, ויכו אותה לפי חרב.